You are! luister na Net Radio SA, Net Radio SA met ons webwerf by www.netradio.sa.co.za. Op ons webwerf vind jy al die nodige informatie rondom hierdie internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai sonder grense en mure. Informatie soos die name van die omroepers, die programme wat elkeen uitsaai en dan ook die tijde van uitsending. Ons het ook een archief, daar kan jy kyk na vorige uitsendings en dan kan jy somme online daarna luister of jy kan het aflaai en op daardie manier dan daarna luister. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Irene, stad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika, by ons program Oordenking, waar ons die woord van God oordink, tyd uitkoop, ons self afzonder, en met God in gesprek treed. Wees baie welkom, waar jy jyself ook al mag bevind, of jy hier in Suid-Afrika na ons luister, hier by een van ons stede, dorpel, platteland of platte op een plaas, en of jy in die buitenland luister, jy is baie welkom hoor, altyd verskrikkelijk baie welkom, want ons probeer om uitvoering te gee aan die opdracht van die Heere Jezus, die hoofd van sy kerk, want hy stuur ons met die opdracht, gaan die hele wereld in, en verkondig die goeie nes aan al die nasies, al die nasies, en doop hulle, en leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle geleer het. So ons probeer, want hier die internet radiostasie is sonder grense en mire soos wat ons sê, en enige mens, enige plek op aarde kan inskakel, en luister, of dan is dit nou nie direct is die by ons webwerf daar in die archief te gaan kryk na hier die vorige uitsendings en dit dan so online luister of aflaai en dan daarna luister, is dit altijd my welkom om mense uit te doen maar hulle sal nou niks vind as hulle nie die webwerf adres het neem Ons is van God die enig totaal en al afhankelijk. Hy het alles gemaakt, uit die niks het hy die ganse heelal en aan sy geroep en onderhoud alles door sy krachtige woord. Net soos wat Johannes dit in sy evangelie beskryf om te sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en alles het uit die woord van God ontstaan, niks ontstaan sonder Godse woord nie, ek en jy ook ons kan nie bestaan as God ons nie laat bestaan he. en is belangrijk dat een mens dit sal erken dat ons van God afhankelijk is en dan moet ons begin om ons geloof in God met ons uit te klaar wat dit nou so betekent want die God van die Bijbel openbaar omself en hy gee aan ons specifieke opdrachte. Nou as hy ons God is, dan aanbid ons om en dis die hoogste roeping van die mens is om God te aanbid om nederig voor om te wees want God self is nederig. Hy sê dit vir ons in sy woord Hy is sachmoedig en nederig van hart. En, hy weerstaan die woogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. En ons is van God Godse se genade, elke oomblik, elke sekonde, elke breekteel, van een sekonde afhankelijk. So in ons aanbidding van God, gee ons erkenning aan die feit dat hy schepper is en dat ons sonder hom eindelik niks gaan doen nie. Daarom, buig ons ons hoofde, in ons bid saam in die naam van die Heere Jezus Christus. Vader, ons dankie vir die groot voorig, om u as God as God die enig vader, zoon en heilige geeste aanbid. Baie dankie dat het van sin in die leven kom. Die oomlik as ons u ontmoet en een pad met die stap en die aanbid, dan kom daar sin, namelijk die feit dat daar een ewigheid is, een wonderlijke eeuwigheid, een eeuwigheid saam met u, een ewigheid in ekstase en wonderlijke ervaring tot in alle eeuwigheid. Terwijl ons hier so hierna onszelf kyk in hierdie tydelike bestaan en besef ons dit alles sal vergaan. Maar u en u woord blij tot in alle eeuwigheid. Daarom wil ons onszelf in u hande plaas, as die pottebakker, en vir u vraag, Heere herskip ons, hervorm ons, maak ons dit wat ons veronderstel is om te wees, neem die dinge weg, soos wat u dit weggeneem het daar, destijds in die tempel, so vraag ons dit ook vader, neem dit weg, dit wat nie hier in ons harte thuis hoort he. Ons bid net vir genade, dat die vir ons genadig sal wees in hierdie proces. En ons sal help, om te vol hart tot die einde toe. En ons dankie daarvoor, in Jezus, sy kostbare naam. Kom ons luister hier, na die seenbede, wat bekendstaan in die Engels Aaronic Benediction die seenbede van Aaron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 ons wil graag saam met die Hebrae briefskruiver van hoofdstuk 6 af stap waar hy ons aanmoedig en sê daarom moet ons nie blij by die begin van die prediking aangaande Christus nie maar na die volmaaktheid voort gaan sonder om weer die fondamente leef van bekering uit dode werke van geloof in God Van die leer van die doop en van die handoplegging by die doping met die heilige gees is een van die opstanding van die dode en die eeuwige oordeel en dit sal ons doen as God dit toelaat en dis wat ons in nederigheid teenoor God vra om ons toets, om ons dit toe te laat om achter die voorhang sal saam met hom in te gaan daarin die heilige gedeelte en dat ons hom erken as God en Vader, skipper, herskipper, wat ons wil restaureer, wat vir ons sal help op die pad van heiligmaking. Soos die woord sê, sonder heiligmaking kan ons God nie sê nie. En ons wil graag in die teenwoordigheid wees, heren, Ons wil graag vasthou aan u hand. Ons wil graag in, in nederigheid na u toekom. En ook vir die help, vir om ons te help. In hier die hele proces van nederigheid. Dat ons sal besef, sonder u is ons niks, kan ons niks doen nie en as jy wat in ons werk, soos Paulus dit aan ons verduidik in Philippense, en baie dankie dan ook dat jy die werk wat jy in ons begin, sal volleindig, tot op die dag van Jezus Christus. En daarom wil ons ook ons sonde skuld voor jy beleid, want die woord sê dit ook vir ons baie duidelik, as die mens ding dat hy nie sonde het nie, dan misleie ons self en die waarheid is nie in hom nie en ons wil die saak uitmaak, soos wat hy dit self aan ons voorhoud, sê so laat ons die saak uitmaak so dat die ons kan ontsondig met hisop, soos David het ook doen in Pesalem 51. Wees my genadig, o God, na die goeder tierenheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van die barremhartigheid. Was my heeltemaal van my ongerechtigheid, en reinig my van my sonde. want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd dier voor my. So kom ons let eers hier op die vijfde vers weer en die vierde en kom ons te kyk na die vierde en vijfde Was my jyltemal van my ongerechtigheid en reinig my van my sonde want ek ken my oortredinge Godse geest wat ons laai, wat saam met ons is, oortuige mens van sonde en gerechtigheid en oordeel. En ons het juist gisteravond begin met die Kananiete, hoe kom dit met die Kananiete? Omdat daar 7 volke is, by die intocht in die beloofde land, wat Joesja moes oorwin, En ons het gekyk na die woord kananiete Wat beteken dat een mens een slaaf is En gekyk na die verskillende soorte van slavernij Dit waar sonder een mens nou nie kan leef nie Waarvoor jy nie kan sien om daar sonder te wees nie en dit dan een soort afgod maak in jou leven. En by God kan ons nie ander goede heen nie. Dit is vir die Heere belangrik, dat ons geen ander God sal hee in ons leven nie. Dit is wat hy vraag, dit wat hy van die begin af vraag, dat hy die enigste God sal wees. Dis net vir hom wat ons anbid. Ons erken teen oor hom ons totale afhankelijkheid. Want die Heere ken een mens hart. En terwyl ons dit oordink, is het belangrijk om ons luistert Ra na Ronaldo Tauto wat sê u ken my hart u ken my hart ons belede teenoor die Here Want jy ken my hart want jy ken my na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 Once he came my heart En jy is altyd daar, omdat ie my woord, dit gie wat ek verloor, want ie ken my hart, want ie ken my hart, ie het my gemaakt, en my handen voel ie, as ek zag aan liefde raak, omdat ie my ziel, my ziel en gies ie dien, Once he came my heart Die, die diepste tranen van my siel verstaan, omdat jy my dra ter soveel nie bedaan, want jy ken my in Eksodus 20, 20, bekend staan as die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander goede voor my aangesig hê nie. He. Seën God wil hy dat hy die alleen plek in ons harte sal inneem. Net hy is God. Geen ander goede nie. Geen afgode nie. Jy mag geen ander gode voor my aangezig heen nie. Dis die saak wat ons vir ons moet eerstens uitmaak in ons liefde wat ons vir God het. Want ek moet die Heere liefheb en net vir hom as God. Ek kan nie ander goede ook in my lewe heen. Dis dinge wat ons maar met God moet uitmaak. mens moet dit teen oor hom belei, want God ken ons hart, ons moet dit ook so met hom uitklaar, dat ons weet hy ken ons harte dat hy die dinge wat nie daar thuis hoor neem, dat ons dit daar sal laat verweider dier God self, soos wat Jezus die dinge daar in die tempel verweider het, En toe een van die skrif geleerd is, wat bygekom het, onlou oorrede toos, wis hy dat hy om goed geantwoord het, en hy vraag om, wat is die eerste gebod van amal? Jezus antwoord. Die eerste van al die gebode is hoor Israel. Die Heere, onze God, is die enige Heere. Daar is net een God. Ek kan nie ander goede heen. Hy is die enige Heere. Hy is die enigste here van my lewe. En jy moet die jou God lief hee uit jou jylle hart en uit jou jylle siel en uit jou jylle verstand en uit jou jylle kracht. Dit is die eerste gebod. Nou wanneer een mens daarna kyk en dit mooi ontleed oor dat ek God moet lief hee met my jylle hart, met my jylle siel, met my jylle verstand en met al my krag. dan sal ons verstaan. Daar is die plek vir iets anders daar nie. Hier is die beginpunt van die totale absolute oorgave aan God 3 enig. Vader, Seen en Heilige Gees. En hier achter die voorhangsel staan ons by God die Heilige Gees in ons linkerkant, God die Seen aan die rechterkant, En in Zachariah kry ons hier die preenkie van iemand wat by die kandelaar staan, Joshua. En moet mooi kyk na die preenkie, want dis die preenkie wat die hele tijd omtrend rondom ons afspeel. Daarna het hy my Joshua die hoge priester laat sien terwijl hy voor die engel van die Heere staan en die Satan aan sy rechter aanstaan, om om aan te klaan, dus soos die skrif dit aan ons hou, hy kla ons dag en nacht voor God aan. Toe sê die Heere aan Satan, mag die Heere jou bestraf oor Satan? Ja, mag die Heere wat Jerusalem verkies het jou bestraf, is hier die een, nie een brandhout wat in die vier geruk is nie, dit is elkeen van ons, is soos een stik brandhout in die, die vier geruk, En Joosje was bekleed met vuil kleren, terwijl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil kleren van hom weg. Toen sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weg geneem, dis die vuil kleren, en ek beklee jou met feest kleren, dis die wit, rein linne, Daarop sê ek, laat hulle een rein tolband om sy hoofd sit. En hulle het een rein tolband om sy hoofd gesit en om die kleren aangetrek terwyl die engel van die Heere daarby staan. God is by ons. Ons stap nie die pad alleen nie is nie dood, gewoon nie vir ons as mo mense moendlik nie. Daarom het God dit so ingerig, dat achter die voorhangsel, aan die linkerkant, is God die Heilige Gees, en aan die rechterhand, God die Seon. En so gaan hulle met ons die, die pad stap. Je sal onthou ook die prentjie van Petrus daar wie meer van Galilea en die boekie uitgetlimmet gesank het en Jezus wat om gegrype. Dit is wat die Heere die hele met ons doen. Hy sal sy engele opdracht gee dat ons nie ons voete tegen een klip stamp neem. God is rechtig bezorg oor ons, lief ons, geef vir ons om. Hy weet van die mensen ergens in jou hart, wanneer jy by voorbeeld hier die ding doen wat ons mee bezig is om achter die voorrangs in te beweeg waar die Hebreer briefskryver ons nooi, waar Jezus vir ons as voorloper ingegaan het, en sonder God en sonder sy begeleiding en sonder sy genade en sonder sy nederigheid, is dit net die moendlik nie. En daarom belei ons so elke keer ons totale afhankelijkheid en in die eerste plek by die kananiete om vir die heren te vraag, soos wat Jeremia dit gedoen het, maak ons gezond. God sal ons gezond maak, soos in die pottebakker, daar word Jeremia gevraad, die Jeremia geset, bak my gezond, die heren opdracht gegeen om te gaan kyk, hoe die pottebakker werk soos klei in sy hande, sagmoedig, soos God, God sê hy is sagmoedig, daarom moet ek en jy ook sagmoedig wees, hy is nederig van hart, en daarom moet ek en jy ook nederig van hart wees, on moet nie voorgee om iets te wees, wat ons nie is nie, ons maak die saak uit, met die Heere, en speel oop kaarte met om, en daarmee, gud ek jou tot, volgende keer, wanneer ons verder hier die pad stap, as God ons toelaat. Shalom.